що вже її шлюбний чоловік не робив, і просив, і встидав, і погрожував, рахував їй ребра, бив, значить. А жінка собі любиться з чужим більше, як з рідним, і світ її не колише, і поголос не бере. Але кожен з банок носить воду, поки вухо не урветься, кажуть у ростоках. Приходить зраджений Газде до сільського голови, плаче, просить поради, почухав мій прадідилля потилицю і порадив. Уже скільки пантрував сільський рогоносець, щоб застати суперника у хаті з жінкою, ніхто тепер не розкаже. Зате у Ростоках і сьогодні згадають, що було далі. А далі було таке. Заходить Газда в хату. Жінка вже кулешу мамалигу доварює, а сміливець сидить за столом, наїдки перебирає. Привітався господар. Похвалив жінку, що гарно зустрічає свого господаря, і що не зобиджає раптового гостя Наказав жінці нести з комори ковбаси і шинки А сам кружляє довкола онімілого Любаса Чомусь надто ретельно дивиться на нього І говорить лише до жінки Мамалига у жінчиних руках Трохи у казан, трохи по плиті Ковбаси ріжуться нерівно Салтесон сам від себе розсипається. А чоловік кружляє круг гостя і мовчить. Аж раптом каже, «Щось ви, Михайлику, зарослий дуже? Не гоже такому газді до божого столу не голеним сідати. А сідайте ну тут, посеред хати. Поголити вас хочу». Неси, но жінку, мою, опасну бритву. Примітка. Опасна бритва діалект. Механічна бритва, ніж, яку нагострюють на шкіряному паску. І ремінь, щоби добре вигострити бритву. І сиди отутке. Поможеш мені підрівняти на шиї волосся. Видиш, яка шия дуже заросла. Ніхто і ніколи не передасть словами тих відчуттів, що зазнав їх ласий чужої жінки батяр. Коли нагострена бритва обдуреного газди надовго зупинялася під кадиком чи під вухом. Ніхто і ніколи не розкаже, як не вдавився сільський Донджуан шинкою і домашніми ковбасами, коли після гоління мусив вечеряти із господарями. Зате усі знають, як навіки позбувся клопоту зі зрадливою жінкою чоловік, пораду якому дав мій прадід. А порада була такою ж простою, як і мудрою. А ви, Газдику, поголіть, Любаса, але конче на очах у своєї газденьки. І не шкодуйте часу на те гоління, але й на перепочинок часу не шкодуйте. Чим довше будете голити, тим безпечніше стане жити. Страх буває сильнішим за серце. Ой, Марічко, Марічко, що би ти хотіла, щоби твоя Фартушина вгору підлетіла. Ой, Марічко, Марієчко, марічко сердечко, Пусти мого горобчика у своє гніздечко. Чи мені вам, любий читач, розказувати, Що то за горобчик, І скільки через нього біди трапляється? Коли б лише в нашому селі Від млина до млина, Тобто з одного кінця в інший, Зібрати любовні пригоди та історії вистачило б не на одну гуцульську сагу і не на одного Шекспіра.